В очакване на премиерата на Остродумия на Иво Инджев, която е на 17 април 4 от 18 часа в Сити Марк Център, бившото Кинолевски, казвам добър ден на Иво Инджев добър в студиото ден, на Хоризонт Домата български журналист, утвърден публицист, автор на множество книги, сред които Течна дружба, президент на РБ и Измамата Сан Стефано в своя блог ivo.bg Той от години води последователна критика срещу проруското влияние в България, срещу подмяната на историческата памет и деградацията на журналистическите стандарти. Неговата кариера преминава през БТА, Бенете, Радио Свободна Европа, БТВ и други водещи медии, преди да отида в свободната публицистика и в а, блогърството. Уникална книга, над 640 страници, изключително намерени думи, ден по ден, от 2008 до края на 2024 и всичко това в компресиран вид Кратки коментари, а всички, които сме се връщали към коментарните рубрики на пресата, знаем колко е трудно да звучат актуално и разбираемо те извън контекста на конкретния момент, а точно това виждам в Остродумия на пръв поглед, с, -с, -с нетърпение очаквам да разгърна страниците на цялата книга. Ами да започнем от там, господин Инджев. Как, как се прави подобно издание и а, наистина, ли, наистина ли ние виждаме цялата хронология на политическите времена в България от 2008 до края на 2024? Да, точно така. Това е практическата стойност на книгата, която е нещо много лично. Тя е вместо автобиография, ако мога така да кажа. Това съм аз през годините гледната точка на един публицист, която винаги трябва да бъде според мен, не според мен, а правилата на журналистиката, публицистиката е пристрастност. Е, тя е вземена на позиция. Друг журналистически жанр. Не е като новинарството и така нататък. Не е а... като този казат това он си каза О, да, това ми е любимо. Мнозина колеги, не искам да звуча атакуващо и обобщаващо пък още по-малко, обичат този похват. От една страна така, пък от друга така. А накрая за финал, а дали е така, бъдещето ще покаже. Извинявайте, обаче, хората четат публицистика или пък слушат или гледат публицистика, за да разберат гледната ти точка ти. Ако не можеш да дадеш такава гледна точка, по-добре по не, не им губи времето. Те за това те гледат, слушат или четат, защото, някакъв начин си привлека вниманието. В моят случай с доста десетки години имам опит зад гърба си. А, за това предлагам сега да чуем един експеримент, който си направих с OpenAI, т.е. с изкуствен интелект, който помолих да анализира вашето присъствие в интернет-пространството, блога ви и да каже какво е най-характерно за Иво Инджев. Нека да чуем разговора ми с този чат GPT, който аз наричам накратко Драги Чат. Извинявай, Драги Чат, може ли да ми кажеш защо според теб Иво Инджев е самотен глас в българската публичност? С радост Когато казах, че Иво Инджев е самотен глас, имах предвид, че той често се намира в позиция, в която възгледите му особено по отношение на външните влияния и медиите в България, не винаги са популярни или широко възприемани от основната част на политическия спектър. Неговата позиция е критична и често противопоставеща се на утвърдените политически и медийни наративи, което понякога го поставя извън основния поток на общественото мнение. Той е глас на съпротива срещу проруските влияния, срещу манипулирането на общественото мнение и вярата в идеализираната версия на българската история което понякога не е удобно за тези, които имат власт или контрол върху медийната сцена. Това го прави да изглежда като човек, който е по-непопулярен, но същевременно автентичен, защото не се логава под натиска на популярни или политически коректни възприятия. Когато казвам самотен, не визирам, че той е изолиран или напълно без поддръжка, а по-скоро, че застава в контекста на една по-малка, но независима и критична група, която не се страхува да задава въпроси, които мнозина не искат да чуят или не са готови да отговорят на тях. Този вид самостоятелност и неудобна критика може да го постави в позицията на външен наблюдател, който често трябва да води борба с система, която не винаги приветства тези възгледи. Надявам се сега да е по-ясно, защо го нарекох така. Това определение не е негативно, а по-скоро посочва особеното му място в българската публичност като човек, който не се поддава на натиск и който защитава принципите си, независимо от политическата ситуация. Трудно ли е да съществува такъв човек като Иво Инджев? Извинявай, какво каза? Няма проблем. Ако имаш въпроси или нещо друго, за което искаш да поговорим, просто ми кажи. Ами, ти заговори на някакъв странен език. Какъв беше той? Кен, извинявай за това. Вероятно се случи по погрешка. Ще се върна на български, без никакви изненади. Ако има нещо, с което мога да ти помогна, не се колебай да попиташ. Какво беше изречението, което каза на чущ език и на какъв език го каза? Изречението, което казах, беше на панджаби и звучеше така, то на улие, което всъщност не е много смислено само по себе си. Това, вероятно, е било няк някаква грешка при интерпретацията на съобщението, което си написал. Но ако имаш още въпроси или нещо, с което да ти помогна, съм на разположение. Благодаря ти. Няма за какво. Радвам се, че можех да помогна. Ако някой имаш нови въпроси, не се колебай да се свържеш с мен. Желая ти всичко най-добро. Чат GPT в разговор с мен. Нека да обясня. Наистина, това е компютърно създаден глас. Чува се, че и не говори чак толкова добре български. Говорим за OpenAI, Чат GPT, последна версия 4O или 4.0, не знам. Но това, което виждаме и метода по който работи AI, аз му дадох задача да анализира българското интернет пространство. На базата на някаква дума, казана от мен недостатъчно ясно, той минава на друг език, след което се коригира, коригира информации, но ето чухме, как той описва Иво Инджев и сега обръщам а, поглед към него. Интересно ли ви се видя това? Да, разбира се. Не ми беше хрумво да се погледна в сочно такова да... изкуствено интелектуално огледал. Аз като по-старо моден предпочитам естествен интелект, макар че смеш <coughs> в случай че аз се подписвам, когато правя бележка на редактора в Скоби с ИИ, което съвпада с изкуственият интелект съкрещението. Тъй, че има някакво припокриване на, на ниво шегичка. Със сигурност, че АДЖПТ беше впечатлен от а, вашата позиция в нашето общество, за която според мен няма никакви съмнения. А, изглеждате като самотен глас. Също времено с това имате изключително голяма група от хора, които търсят вашите текстове, четат вашия блог. А, ми през годините са се натрупали над 65 милиона посещения, но аз не целя, както правилно каза изкуственият интелект, не се стрема към, към някаква самоцелна популярност. Ако се стремях, щях да пускам забавни неща в блога си, а не да се конфронтирам с властта, например, което не, не ми носи кой знае какви дивиденти. Но за мен, понеже споменах естествен интелект, аз бях подликнат да, да, да направя това съчетание от мои а, а, публикации от естествен интелект на група учени от Бургарския университет, които през ако не греша сега по памет 2017 година бяха определили Бога ми като най-влиятелния в България от гледна точка на езиковия принос. А, и това честно казано ми помогна да, пре, да помогна да превъзмогна съмненията дали трябва да има подобна книга която е ретроспекция на, на всичко това, което аз съм написал през тези години а това са над 10 000 публикации от които аз трябваше да избера много малко като представителни, за да се получи тази книга и то доста солидна, като обем над 600 страници. Да, казвате а, едно изключително внимание и към езика, което виждаме в книгата. А, думи, които получават ново звучене а, през а, много мощни ваши а, иронични или пък метафорични фрази и самото заглавие е такова остро не остро а остро думие сега, нека да поговорим за една голяма част от а, темите, които ви вълнуват. В България се води тиха война за паметта паметници, като този на Съветската армия, всъщност също а, съкръщението, което се използва е ваш, а, да, ваше творчество. Да, но момент на окупационната да. чиновена армия го нарекла в си и то придоби много голяма популярност, като съкръщение, а, а, така звънката дума, моча. Да, но всъщност вие сте неговият автор, да, да. пак по тази да. логика нали, на неологизми и на нови, на нови думи, които се създават. Но този паметник се превърна в символ не просто на миналото. Някой може да каже, дали пък е символ на геополитическото настояще, за това да ви попитам: според вас, кой печели тази битка: истината или носталгията? Истината най-накрая победи от гледна точка на това, че а, така преклонената главица най-накрая се оказа на властите а не на българите, от които се очакваше да минават покрай морча с преклонена главица и да се съгласяват с трите наистина, които са написани там на, на съветската армия-освободителка от признателния български народ. Първо, тя не се казва съветска по това време, когато е нахубава в България, а е и армия-окупаторка. И второ, не от признателния български народ, а от една признателна партия и нейната върхушка. Така че това беше паметник на една много голяма лъжа и в този смисъл най-накрая истината победи мърчително в един момент, когато управляващите или близките до управляващите осъзнаха, че повече не могат да удържат, така да се каже, положението. Тази партия, която споменавате, бившата комунистическа партия вече е на едно от средните места като парламентарно представителство, съвсем не е в първите три или в първите четири даже. Същото, с това се смята, че русофилията у нас изглежда не просто жива, а официално подкрепяна. Има политици, партии, дори и президента понякога говорят с тази теза за неутралитета, която оклони на изток и идва от изток. Смятате ли, че това е така, че толкова живо е русофилството в България. Това е удивително как е възможно един а, човек с нормални човешки сетива а, и критерии за добро и зло да застане на страната на, а, на, на, страната на агресора, което е, просто е, имаме агресор, имаме и жертва. Търсат се някакви средни положения. Отначало, ако си спомняте, по медиите все пак преобладаваше названието агресия. Сега отново говорим за войната в Украина. Се е че това е някакво природно бедствие. И няма причина и следствие. Е, в началото имаше, имаше силна опозиция от страна на Кремл изобщо да употребяват думата война. Те, Те и сега не я употребяват. Тя дори беше забранена. То, Там арестуват така. хора. Аз съм публикувал куриози в блога си. Самотен човек седи с Том. Война и мир на толстой, на и да го арестуват. Това е, това е вид или само с бял лист Нищо не пише на листа, но, но, но се подразбира, че той иска мир. А, докато по, в съветско време цялата пропаганда беше построена върху миролюбието и борбата за мир с зъби нокти и ще е камък върху камък, да не остане от човечеството, така се борехме за мир. А, сега измънждумът мир се оказа забранена. В, в, в Страната, която е наследник на, на СССР, това е изключителен абсурд и парадокс. Етикетите антикоммунистанти, русофил, русофоб ви съпътстват от години. Линии. Възможно ли е в България човек да има последовател на позиции и да не бъде за като радикал? И защо как се определяте политически? Вижте, да. аз, аз определям като един изключен щастливец, който е заедно а, в, в това отношение с Раковски. Той има днес годишния, доколкото знам. А, а, който е първия прозрял и бащата на Българското национално-освободително движение прозрял каква е истинската роля на Русия за, за България. Посветените хора знаят. Раковски отгоре на всичко е учителя и духовния баща на, на Левски. Можем ли да се представим, че Левски е бил по-различен, въпреки че това се успорва от някой, защото им е много удобно да го успорват. Също така съм в един отбор с Ботев, който е, е, е живял и работил в Луназия. Е, Русия но е имал изключително негативно отношение спрямо. Не той. Впрочем, за това и го вкарват в затвор по-руско под, под, по подучване за това, защото си е общувал и с полски революционери и така нататък. Мога да изредя още, но едно от най така, добрите дефиниции на това, що е, е Рософил, е, да, е дал е, ето сега човека с паметника в НДК, който обстрихне всички го знаеме, възрожденеца с многото езици, ще сета след малко, но вижте, когато се опитвам да кажа страшно много неща за, за кратко време. Аз, а, тъй като наистина ни е много ограничено времето, искам да ви задам а, този въпрос. От 2008 година до края на 2024 -та. променя ли се нещо в а, България? и на политическата сцена, защото много от героите, много от актьорите са същите политическите актьори, имам предвид. Да. И това, което вие проследявате и за Ахмет Дуган на времето, и за Делян Певски, а, и за останалите политически а, герои на нашето време, а, е... Какво? Ако говорим за влиянието на така нареченото русофилство, което се е надградило в днешно време до расизъм, защото това е официален термин, Одобрен от а, Украинската Рада, а, аз съм открито на страната на нападната страна, на жертвата на, на Украина и затова използваме тяхната терминология. Тъй, че а, те са се надградили в това отношение, но влиянието им все пак отслабна колкото и да е, не може да се рита срещу истината, срещу и Имаме агресор, имаме жертва и затова много хора прозряха и тук намаля влиянието ми. Колкото да се роят техни партии и да успяват да пробият в парламента, дори социологите са го измерили, че е значително намаляло сравнение с преди агресията срещу Украина. Не може да се рита срещу истината, а защото истината е като ражена. Нека да завършим така. Остродумия на 17 април в 4 къв от 18 часа в бившото кино Левски. Благодаря на Иво Инджев, че беше специален гост в Хоризонт до